Вони зустрілися через тиждень в опері. Це сталося, здається, випадково. Але ні Джозеф, ні Марта не вірили у випадковості. Утім, не вірили вони і у провидіння. Вони просто зустрілися. Як ваш заклад, пане Джозеф? Дякую, пані Марта. Все вийшло якнайкраще. У нас із Арчибальдом склалася нічия, і тепер він у мені душі не чує. Розмовляли рідною підгальською говіркою, тому могли не побоюватися стороннього вуха. «І що, ви тепер працюєте разом?» О, ні, розреготався Джозеф, Уявивши себе в ролі напарника Грижі, все-таки в мене інший підхід до роботи. Ось, і він якимось невловим жестом спритний штукар витяг звідкись Марті здалося, що прямо з повітря гаптований золотом гаманець продемонстрував його Марті і недбало кинув на підлогу. Пробачте, пане, то не ви впустили. Літній Севачолий Дергер не знав, як і дякувати, а Марта лець стримувала регіт. Та ви просто віртуоз, пане Джозеф. Дякую за комплімент, пані Марто, але не варто про це. Ну, чому ж, пане Джозеф? Це так цікаво? Розкажіть мені. І Джозеф. Відчуваючи, що чинить нерозумно і необачно, що цього робити не слід, неспроможне відмовити, розповідав Марті випадки із свого багатого на пригоди життя, злодійські де дещо вигадуючи на ходу. Марта знала, що далеко не все сповіданого Джошем правда, але все одно слухала його, широко розкривши очі. Вона згадувала старого Самуїла Бацу, його напучування, своє власне дитинство, перші спроби зануритися в чужу душу, вищирені морди щиросердих стражів, що охороняли схованки пам'яті. Їй пригадувався панічний страх, безоглядна втеча і шалена радість, від несподіваного успіху, коли жоден страж навіть не прокинувся, а Марта безгучною тінню сковзала по темних коридорах, поспішала до виходу, несучи те, що їй сподобалося. Пізніше вона захоплено відчула в собі чужі украдені нею спогади, свою першу здобич. Як це було схоже на Джозефові розповіді? Схоже, а водночас зовсім інше. Відтоді вони бачились часто, хоча попервах і не щодня. Ходили в оперу, гуляли у віденських парках, милувалися водограями, годували з рук білосніжних і вугільно-чорних лебедів, каталися на конях, Баронеса прищепила своїй компаньйонці смак до їзди верхи, а Джозефа його бурлацьке життя давно змусило стати непоганим наїзником. І якогось дня, мов би ненавмисно, опинилися в помешканні, що його винаймав Джош. Усе сталося легко само по собі. І коли Марта нарешті отягнулася поруч із Джошем, котрий спав, хто усміхався сні, вона ні про що не жалкувала. Більше того, через тиждень-другий вона почала значно ліпше розуміти Лауру Айсендорф. Тільки одного не могла збагнути Марта. Навіщо весь час шукати нових чоловіків? Може, Лаура просто ще не знайшла свого, але чужа душа темний ліс, а Марта це знала, як ніхто інший. Їй і в собі не просто було розібратися. Скільки шляхетних кавалерів, з поважних родин.